Zoha. Ah, ya, ya, ya, ya. ya. Want to ride the tempest wind Don't find my pins of mine my senses out of control Just release the no good beast And my senses out of control You don't know where I've been A to B and back again wanna ride the tempest wind Electric charge to blow you in To the arms of Ray Jensen Wanna ride this in between Oh no Got my senses out of control Scents out of control Got my senses out of control Scents out of control Got my senses out of control Scents out of control oh no, Scents out of control Scents out of control no, Gabon, ongi ongitorrriak bidazoa atak saio berri ontara eta gaurko saioan e, ba, hainbat e, disko berri aurkeztuko ditugu. Oiien artean e, ba, orain entzun dugun buzkox taldearen e, ba, azkeneko diskoaren e, ba, lehen kantua entzun dugu Buzkox talde Britaniarrak e, Sonix. In the Soul izaneko disko berria kaleratu dute eta diskoa irekitzeko Sense Out of Control izaneko ba, kantua entzun dugu Zira, Buscox e, taldea, talde klasiko bat e, dugu ba, Britania ondian sortua, mi abederatzen eta garren urtean, eta hain zuzen e, aien ba, lehen aroa da, taldearen e, ezagunena, mi eta erorogeita masei, eta mi eta larogeita bat e, urteen artean e, eman zutena ba, irudiskak aleratuz eta hainbat e, single eta ikaragarrizko ba, kantu sorta ona. Eginik, baino handik e, ba, urte batzuetara, Era, eta 1989garren urtean taldea berriz batu egin zen eta gaur egun arte ba jarraitu dute haien e, bigarren ibilbidea askoz ere luzeagoa Izanik eta, beno, hau ibilbide hortan disko pila kaleratu dituzte, kontzertu pila eman, ere, baino hainbat e, aldaketa egondira ba, taldearen, barnean, baino, hortaz hitzegin aurretik entzun dezagun beste kantu bat diska ontatik. How do you solve a problem deep inside, yeah? How do you solve a problem you can rain and you can't get dream you just can't find you yeah. and you catch you stop and cause your name standing on the corner standing in the Manchester standing in the Manchester rain yeah standing in the Manchester rain yes Sandin' in the Manchester rain, yeah Sandin' in the Manchester rain. I'm gonna find a feeling you just can't hide, yeah Now you're gonna sing it x taldearen azkeneko diskan, Manchester Rain izeniko bak kantu zoragarri hau ba, gordetzen da barnean. Eta beno ba, esan bezala ba, buzkox e, taldean e, beno, ba, beti laurogeita bederatzitik e, onat e, jarraitu duten ibilbide hortan e, ba, Pit Shelly, Eta Steve Digel e, bi gitarra joleak, bi komposatzaileak e, izan dira ba, taldearen e, oinarria gero bateria eta basularia aldaketa batzuk... E, Egon dira, baino taldearen kompozizio oinarria beti berdina mantendu da, ba, duela gutxi bat pit txeliren eh, eriotza arte, eta hor eh, ba, momentu bat eh, etorri zen, ba, erabakia hartu bartzela, talearekin jarraitu ala ez baño nikuzte eztipdikelek nonbaitek nonbaiten idatzi zuela ba pizelik nahiko zuela eta beraz e, berak hartu zuen e, ba taldearekin jarretzearen Ardura, eta, bueno, ba, azken diska ontan, e, ba, piskat desberdina da, zeren e, pitxeliren e, haotxe ba, berezi hori, falta da, eta horrengoan, ba, Steve digelen e, haotxa dugu, eta baita ere, ba, kantuen kompozizio guztiak, estip digelenak ditugu disko ontan, Chris Remington basuan, eta Dani Ferrante baterian, Eh, ditugu, baita zuzenekoak eh, ematen eh, dituzte ezakite horretarako beste bigarren gitarra jole bat hartu duten edo, baino diska ontan ba, irukote formatuan eta beno, erabaki zaiak eh, dira, baina nik kasu ontan, eh, duintasunez eh, hartutako erabakia edo eta disko duina kaleratu du ba, buzkokz eh, talea, ba, oraindik aktibo eta oraindik Haien e, ba, hain berezgarri diren ba punrok doinoak e, doñoak, e ba, pop e, melodia, Kutxakor eta entzun dezagun diska hotatik e, beste kantu bat. It's say you will and then you won't In your world there's nothing but dreams And everything is not what it seems A nothing means nothing and a nothing as well Nothing means nothing and a nothing as well You say you want a reason before you die I've this season to wonder why They say that is always can be And sometimes life can make your face green And nothing means nothing in nothing nothingness world Nothing means nothing in Corks. Nothing Less kantua eskenirik eh, Sonics in the Soul izeneko ba, azken diska hontan Uste dute buskoztaleari buruzko ba, monografiko bate dobi eskeni beharko nituzkela. Etorkizun batean, zeren eh, badute material, haien material klasikoaz gain ikaragarria dena. Ba, bigarren aro hortako Ba, material pila diska eta kantu bikainaak eh, ba, entzun berriz entzun beharko direnak eta be ba, naiz eta buzkoz taldea eo ize egon ba, ospearen lehen lerroan edo beti ba, pixka bigarren lerroan egon den talde bat uste dute eh, ba, musika munduak eh, asko zor diola talde honi, eta hainbat, eta hainbat taldeeren influentzia haundia izan dira, eta horreindik duintasunez e, mantentzen den, eta bizirik mantentzen den e, taldea, diskoak e, kaleratzen. Noizean behin, beraz, horrengoz, e, ba, e, buskox taldea utziko dugu, eta goazen beste gauza desberden batzuetara. Ba bueno, taldez aldatu gara, baita herriz ere, eta orain e, e, saiontan sarritan bezala Finlandiara joan gara, eta bai ada saio osoan Finlandian gelituko gara, ba bertako ba, berritasun e, batzuk e, entzunik, bueno ez, ez hain berriak e, disko hau hain aintzuzen e, ere, orain begiratzen e, harinaiz, bai 2008 garen urtekoa da, bueno ez da zara. E, ia, ia gaurkoa dugu. Eta taldea pujelin sexy deitzen den taldea dugu. Eta ba, Finlandian azken aldean e, ba, olako ba, talde anitz e, ateratzen ari da ba, olako ba, punk rock e, ba, simple batean e, akantu melodikoak e, egiten dituzten e, ba, alako talde interesgarriak sortzen dira disko hau hain zuzen eh va ba, Smart Records e, Kaleratu du, eta halako ba, merkealdi batean, e, lortu nuen. Eta bueno, diska, diska ona dugu pujelin seksi taldearen, e, ba, taldea diskoa hain zuzen, sidanko taustan silatiala deitzen e, da, eta izen bereko kantua entzun dugu, eta entzun dezagun zergatik ez diska ontatik beste kantu bat. Saan buhtsit laittaa, ne on vähän rikki, mutta ketä se haittaa? Oon otellu se täällä toisessa päässä, tänään iltana sua silmistä päästä. Tassi alka vipata ja sä oot rupee, siivon kämpan ja sä saatut kyllä tulee. ere Pugelin Sexy taldearen ba, diska ondako beste kantu bat, butzi paa ba, izeneko kantua, eta talde hau robaniemikoa dugu. Robaniemi, bai, Laponiako iriburua Finlandiaren, e, gaur egungo Finlandiaren, ipar aldean e, dagoen hiri bat, ba, zirkulu polar artikotik e, gertu, dagoen e, ba, kokapen bat dugu dira, nahiko iparraleko, taldea dugu, ba, e, aita noelen herriko e, ba, taldea dugu pujelin, sexy, taldea urroba niemiko, taldea eta venga, beste kantu bat zergatuko <hazurra> genituen berriz, pujelin sexy talde hau muista zehetki izeneko kantuarekin, eta ba taldeko partaideak norma, e, barkatu nora dugu ahotxetan, eta adi besteen izenak zeren besteak dira, oto, ate eta anti. Oto e, gitarran, ate bazuan, eta anti baterian, e, ba, osatzen dute ba, pujelin sexy izeneko ba, talde hau ba, 2000 eta amabost E, garren urtean e, aipaturiko ba sortu zena eta beno, handika aurrera hiru disko eta bi single kaleratu dituzte eta bueno uste dut e, gukeni esku artean dudan hauien bigarren e, diskoa dela ez da berriena baino bueno badu be, be, pentsa ta aukera saio hontan e, ba talde hau entzuteko eta taldez aldatuko dugu ea zer topatzen dugun oraingoan Ba, jarritzen dugu Finlandiako talde berriekin, eta ba, ba, orain goan e, izen e, bitxia duen e, taldea entzun dugu, taldeau hainoan haionet e, deitzen da, eta beno, hemendik dikentzun da, badirudi ba, trikitilari bikote baten izan, e, ba, talde izena edo ba eta ta maidero mais eta e, itsiar bezala haino ba, Aino Jaionet ditugu ba, talde finlandiar honen izena Jului Unelni deitzen da haien diska eta entzun dugun kantua ere diska uni ba hasiera ematen dion kantua eta ba entzun dezagun zergatik ez diska hontako beste kantu eder bat I know haionet e, berriz e, entzun dugu, haien e, terbetu gola muen e, kantuarekin eta, beno, ikaragarrizko leloa doztribilua zuen e, kantua genuen, hau, e, bitxi egiten da talde hau olako, ba, kantari ikaragarri ona ikustea ba, alako ba, pungdo nioetan edo ez da guztiz izkoa, baina alako bat desberdintasun bat ematen dio tal leoni hau piskate powerpop eta punkaren e, inguruan e, mugitzen e, da, eta disko hau ere ba, disko aurreko merkeali berdinean e, hartu nuen eta hau ere smart rekords e, zigiluak e, kaleraturiko diskoa dugu sekulako diska, ba, presio honean lortu nuena, eta disko hau hain e, zu zen, ere bimila hogeita bat urtekoa dugu tiranik bi mila edo hartuko Nuen, e, beraz, e, disko berria ere, baina orain tse bertan, e, e, talde honeke beste disko bat e, kaleratu du, orain dikentzunez dudana, baino entzungo dudana, ziur. De, ikaragarrizko taldea dugu, eta beraz, haino e, jaione, edo, e, hemen haino eta jaione, deituko ditugu, ba, hoien beste kantu bat orain bertan. Ba, hemen genituen, haino anjaionet e, berriz ere haien ba, kantu, itzelekin eta talde honen e, eparta ideak, haino, bera, haotxetan, e, Petri kitarran, jarri beste kitarran, Jena eh, basuan eh, Markus eh, baterian eta aki eh, bat teklatuetan eta ba bueno, eh, izena jaion bueno, azkenean be Kenuko diote eh, haino eta jaioneerenxi ba, eh, hori bitxikeri hori eta meno, nahi du esane eh, hautxiak haino eta hautxiak edo alako zerbait lehen entz dugun pujelin sexi taldeaez ba, es, esan nahi du ba, eh, telefonozko sexua do ba, alako antzeko zerbait. Eta bueno, e, jarraituko dugu aino hainoan jaionet tale bikain honen ba azken kantu bat entzuten. A hemenenttzen dugu haino ha jaionneten ba, beste kantu, tu miman beten haien diskoa izten duen e, kantua, hamar kantuz osaturiko diskoa eta haien ba, e, azkeneko diskoa ba, entzuteko irrikitan eta taldez aldatuko dugu eta ba ez e, erriz. Lasten hautausma taldea entzun dugu eta haien ba, kebat izeneko azkeneko diskatik eh, diskoa irekitzen duen Lumiuko izeneko kantua da esan behar, eh, talde hau Finlandiakoa dela ere eta, bueno, ba, berakada, berapeno hoietan eh, hartu nuela disko hau ere bat rekords eh, segiluak kaleraturiko diskoa ere eta, beno esan behar da tale hau nire kutizia edo aulesietako bat eh, dela, eta, ba Sarritan e, jarri dudala talde hau saio, ontan hau haien azkeneko diskoa da, nik talde hau, bai haien asiretatik e, ezagutzen e, dut, eta... Ba, Esan genezake hau haien bosgarren disko luzea dela, edo seigarrena ba, haien lehen dabeziko atzbetekoa kontuan, hartzen e, badugu haiek e, 2008an e, amaratzbetekoa kaleratu zuten, eta le, lehen diskoa ere, gairora e, 2008an bigarrena, e, 2008an irugarrena, 2008an laugarrena, E, bueno, izanak ezaten ditut horrela zeren e, ez dute titul horik baizik eta ba, zenbaki erromatarrez bat bi iru eta lau. Deitzen dira diskak azken hau arte kebat deitzen dela eta bi mila eta hogeita bi garren urtean e, ba, berriki kaleratu den e, diskoa dugu ba, lasten jautazmaren jautaz e, ba, disko eta E, Taldean izanen itzulpenak egin e, ditudanez, ba, talde onen e, itzulpena, izango litzateke e, ba, aurren e, kanposantua edo. Alako zerbait zeren, e, talde hau ahiena asiratan, e, ba, nahiko soinu ilunak e, zituen, e, pixkat alako ahiek deat, deathpop, deat, deat deitzen zioten, e, haien ba, musika karakteristikari eta ba, de, denborarekin e, taldea geroz eta gehiago ba, poparen e, alder dira ba, bilakatzen e, ari da baino jarretzen dute haien ba, e, batez ere haien haotxetan ba, doi nio malen koniotxu horiek mantentzen bakarrik e, Europa iparraldean e, egiten dakiten bezala eta entzun dezagun beraz este kantu bat eh ba, diska hon ez Lasten Hautasma eta Pilbi Pouta izeneko ba, kantu hau eh entzun dugu eta beno hain ba, e, kantu retroa e, bai estiloan bai ba, kantuaren bigarren zatian e, entzuten zen ba, teklatu horren e, soinuagatik eta beno e, Lasten Hautasma taldeak e, jarraitzen du ba bere Azal estiloarekin normalean kolaxak izaten dira, baina horrengoan e, ba, olako margo difuminatu bat dugu, ba, kolore, iru koloretan edo, ba, oso, oso diseinu polita da, asko gustaz zaizkit lasten jautaz maren, e, diseinuak eta jarraitzen dute haien ba, e, eskuz eginiko ba e, izkiak e, ezarris bai, abestien tituluetan bai barnekaldean bai, kantuen hitzetan e, e, eta bar e, uste dut de berdinak e, jar, jarraitzen dutela talde hontanea ikus dezagun bai touko arjosalo kitarran e, miko karkainen baterian tuomo e, manonen kitarra e, eta kantuan Niko Sarinen teklatuetan zein dugu hemen bai tenila basuan, eta Kristina Bara, hau txetan berdinak e, direla ba, talde honen, ibilbide osoan e, ibili direnak. Eta lehen ez, ez dut aipatu, bai e, lehen ai, entzun dugun, haino eta jaionet tale hau, e, ez dut esan, zeren lehen da beziko taldea, pugeleen ziren, hainoan jaionet e, keirabakoak eta E, dira e, kaupunki, izenez ezagutzen dena zure eta kera ba, hau ba Helsinkitik e, urbil dagoen e, iritsiki bat da hogeita maos mila biztanle ingurukoa eta lasten jautasma ma, talde hau ba, ipar e, ekialdean, Helsinkiko iparkialdean daude ba, handikeun da, hogeita mar bat kilometrotara Eta e, koubola izaniko ba, eskualdea da, non e, ba, erruziarekin e, muga e, duen entzun dezagun e, lasten... Ba, abesti eder honekin e, Ba, hemen utzi beharko dugu saioa Beraz, e, datorren azterarte arte. Iepa Iepa Iepa